Nedar de granotes al meu bestiol promou les riotes d'infants en redol. Fent-los babarotes, un diu, quin bunyol, com mouen les potes, no saben el crol.